Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa, nasta <coughs> wa na min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah. la wa may ashhadu alla ilaha illallah. wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم مبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي amma ba alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi uh, pada malam ni insyaallah uh, menyambung uh, pengajian kita yang kita dah mulakan uh, untuk kali ketiga kali sebelum ni dan ini insyaallah uh, siri yang keempat Oleh kitab lumatul ni'at uh, al hadi ila sabil ila sabilir rasyad uh, bekalan uh, kepercayaan Dia, eh, memang banyak orang terjemahkan alumah dengan maksud kilawan berkataan Lama'a tapi uh, macam diterangkan oleh bin Saimin dalam uh, muqaddimah uh, pembincangan kita tentang kitab ni dia kata Lum'ah tu dengan maksud bekalan zat okay? bekalan yang membawa kepada yang mem mem memandu kepada jalan petunjuk okay, baik hari itu hey, kita bincangkan kita Alhamdulillah menyebut beberapa sifat eh, uh, yang berkaitan dengan Allah SWT yang disebut dalam uh, Al-Quran karim Al uh, atau disebut Al-Quran karim Al kita ambil 9 kut saya uh, kita ambil 9 uh, sifat bukan sifat-sifat Allah Subhanahuwataala uh, a pewajah uh, sifat uh, wajah sifat uh, dua tangan kemudian uh, sifat uh, dua tangan atau kan, jiri atau jiwa kemudian uh, sifat datang ya yeah? datang kemudian uh, sifat uh, reda yang kelima yang keenam uh, iaitu sifat cinta atau sayang betul yang ketujuh aba ah, marah okey yang kelapan uh, benci ya yeah. muka uh, yang kesembilan karahia raha uh, tak suka tidak suka Jadi sekarang kita akan sambung insya Allah uh, Sebutan sifat-sifat uh, daripada hadis pula Daripada hadis Nabi S.A.W uh, Juga dengan kaedah yang sama macam sebutkan Baik Dia kata dikru di uh, Hadis sifati Sebutan sebahagian hadis-hadis sifat Dan sebelum ni kita ambil uh, apa Sampai apa dalil yang hari tu Berkaitan dengan ayat-ayat sifat Ni kita masuk ke dalil-dalil Hadis-hadis sifat Dia kata asal itu Asyar yang ke-13 Okay menasunnati qaulin nabi qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam depannya sunnah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzil rabbuna tabaraka wa ta'ala kullalailatin ila sama'i dunya akan turun tuhan kita yang memberkat lagi maha tinggi setiap malam ke langit dunia okey syarah penjelasan berkata syekh sami rahimullah asifatul ashiratu annuzul sifat yang ke-10 adalah turun Ya tanazzala Allah ila sama'id dunya min sifatih sabitati lahu bi ijma' as-salafi. turunnya Allah ke langit dunia atau langit yang paling rendah uh, adalah di antara sifatnya yang sabit baginya dengan sunnah dan ijma' salaf. Qala an-nabiy sallallahu, sallallahu alaihi wasallam, ka sa'udan nabiy sallallahu alaihi wasallam, yanzil rabbuna ila sama'id hina ya baqasul thulul lailil Akan turun Tuhan kita ke langit dunia ketika masih tinggal sepertiga malam yang akhir. Fayaqulu mayad'uni fastajibulah. Fa Siapa yang akan menyeru aku atau berdoa kepadaku lalu aku mustajabkan untuknya. Hadis muttafaqun alaih. Ki okay. ajma as ajma' as-salafu telah bersepakat salafus saleh. Para sahabat, tabi'in tabi'in alal thubutin nuzuli lillah. Kata sabitnya turun bagi Allah. Fa yajibu isbathuhu lahu. Maka wajib kita menetapkannya bagi Allah. Baginya, min rayil tahrifin, tanpa penyelewengan, walata' ti tanpa pengabayan, itu maksud, walata' ti tanpa bagaimanakan, walata' ti tanpa mencontohkan, wahu'a nuzunul haki'ikiyun, yaliku billahi, dan dia adalah turun yang haki'iki, yang layak dengan Allah Ta'ala. Tak ada bandingan dengan makhluk. Bagi ha, orang kata kita suka makhluk, tidak. Kita tak nak gubah kalimah tadi, hanya kerana kemustahilan akal kita untuk memikirkannya. Ha, jadi, bila Allah Ta'ala beritahu kepada kita dengan kalimah itu maknanya kita gunakan tidak kita tukar kalimah berkenaan dan kita faham maksud dia turun itu turun cuma bagi Allah untuk perbandingan tidak ada dengan makhluk mafassarhu ahli taktil dan uh, golongan taktil golongan pengabaian sifat-sifat Allah taala uh, jamiah mu'tazilah dan dan siapa pengikut mereka uh, dia kata menafirkkan uh, bi nuzuli dengan turunnya perintahnya aw rahmatihi atau rahmatnya uh, aw malakun min malaikatihi atau satu malaikat daripada malaikat-malaikatnya wanurddu alaihim bima sabaqa fil qaidati rabiati dan kita tolak kepada mereka balik dengan apa telah dalam uh, dalam kaidah yang keempat nazahir uh, nas tidak menyokong mereka ke salah pun tak ada semikian dan juga kalau ada kata boleh bawa pengertian tu dengan apa uh, dua maksudnya uh, maksudbeza mungkin ada bentuk lain yang akan datang pada pada pada uh, pengertian tersebut dan akhirnya menjadikan tidak ada ketetapan untuk diketahui tentang Allah Subhanahu wa taala semua dengan kesamaran semata-mata Okay. Baik Dengan bentuk keempat Annal amrah eh, Wanahwahu laimikinu ayyaqula Mayyadu'uni fa'astajibullah Dan daripada dengan uh, kata Kita akan jawab dengan uh, Kaedah yang keempat Dan dengan bentuk uh, dia, dia, Dengan kaedah yang keempat dan bentuk yang keempat Bahawa urusan okay, Perkara ni Wanahwihi uh, dan selainnya Tidak mungkin untuk dikatakan uh, Dikatakan oleh Allah Ta'ala Siapakah yang akan menyeru aku Lalu aku menyahut kepadanya maksud dia dia bukan hantar malaikatnya tapi dia sendiri yang turun untuk mendengarkan doa atau seruan hamba-hambanya pada waktu berkenaan. Sebab so, bila kita kita patutnya bila kita ahli sunnah beriman dengan sifat tersebut, kita beramal dengan bangun pada sepertiga akhir malam untuk uh, untuk untuk berdoa kepada Allah Subhanahuwataala, bertaubat minta keampunannya. Ah ha, bukannya kita buat uh ubah ke maksud laser kita tak bangun. Besok pagi uh, start kunci kereta pergi universiti sembilan Cik Bomoh atau Cik Ustaz. Okay, baik itu ataupun itu yang sepatutnya kita faham. Pasal kita Ahlus Sunnah beriman untuk beramal. Kita beriman untuk beramal eh. Baik. Kemudian uh, seterusnya waqauluhu dan dan uh, dan juga uh, apa sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yaajibu rabbuka yaajibu rabbuka minasyabbi laisat lahu rasa takjub Tuhanmu terhadap seorang pemuda yang tiada baginya sebarang uh, keinginan uh, atau ke kemahuan syahwat mana ke, ke, ke apa apa apa, apa keinginan nafsu dia dia muda tapi dia sibuk dengan beribadat Itu termasuk dia uh, tidak cenderung kepada jadi kita nak tumpu pada kalimat ya'jubu robuka takjub Tuhanmu takjub Tuhanmu kemudian okay, kita syarah Sifatul hadiatu uh, asyar, uh, asyar, asyaratu. Asyaratu. Uh, sifat yang ke-11. Uh, Al-ajbu. Al -al rasa takjub. Rasa takjub. Al-ajbu min sifatillahi sabitati uh, lahu. Bi kitabi wa sunnatu wa ijma'i salafi. Uh, uh, rasa takjub adalah daripada sifat-sifat Allah. Yang sabit baginya dengan kitab sunnah dan juga ijma' salaf. Kuala Allah Ta'ala. Insurah-suffat ayat ke-12. Sifatul bal ajibta wa iskhurun bahkan kau rasa takjub dan mereka mengejek-ngejek tapi dalam ada atas kiraat yang baca bal ajibtu wa iskhur maka aku rasa takjub dan mereka mengejek-ejek dengan bacaan bal ajibtu ini adalah naik bacaan uh, apa hamzah kisai Khalaf dengan dhamma baris uh, baris ta tu mana Allah Ta'ala kata bahkan aku rasa takjub dan mereka mengejek-ejek okey وقال النبي Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'jabu min ash-shabi laysat lahu sabwah rasa takjub Tuhanmu terhadap pemuda yang tiada baginya sebarang keinginan nafsu mana keinginan atau kecenderungan nafsu kecenderungan nafsu untuk mengikuti syahwat dia orang muda buat benda tu kita faham tapi bila orang muda tak ada sifat perkenaan dia adalah perkara yang ajaib Rawu Ahmadu wa huwa fil musnadi. Dia diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab dalam Musnad beliau Musnad Ahmad bin Hanbal. Uh, Sofah, uh, Wahid wa Khomsi, 151, uh, ah, safha 151, mujallad 4, jilid ke-4. Anqaba bin Amir, Nabi Anqaba bin Amir, uh, ah wa fihi Ibn Al-Lahi'ah. Tapi dalam hadis ni ada Ibn Al-Lahi'ah. Ya hadis ni ah uh, dia kata uh, dhaif lah. Di dhaifkan. Uh, dia kata dia kata uh, di dhaifkan. Oleh, oleh banyak para ulama As-Sakhawi uh, dinukilkan uh, oleh Imam As-Sakhawi apa tentang ifan hadis ni oleh benajak sekolah okay. uh, ni okey namun kali tapi dia kata apa, apa apa maksud dia hadis ni dan isbatkan uh, namun dia kata apa, tapi uh, dalam me, me, me, apa, me, me, uh, mengisbatkan sifat tasbih uh, takjub ta tu kita ada hadis lain dalam hadis Bukhari hadis 4889 daripada hadis Abu Hurairah dalam uh, hadis tentang tetamu. Itu tajuk ayat surah al hashru ayat ke-9. Yang mana yang mana Nabi Assalamualaikum nyatakan, "Laqad ajaballahu anzau jalla awdahika" min telah rasa takjub Allah Azza wajalla ataupun ketawa min fulan wa fulanah daripada si fulan si fulan. Fa anzal Allah anzau ke ayat 9, "Dan mereka melebihi orang lelaki kat kediri mereka sebelum mereka dalam keadaan kesempitan." Ni pasal seorang lelaki uh, dibawa uh, dia datang ke Madinah. Nabi kata siapa nak ambil orang sebagai tetamu. Lalu uh, lalu apa? Uh, ah seorang uh, ansor ambil dan bawa balik. Tapi bila bawa balik dia tanya isteri dia, isteri dia kata tak ada makanan kecuali untuk kita dan anak, anak. Dia suruh tidurkan anak, anak. Kemudian pasal tamu datang jauh, uh, dia buat-buat makan. Dia buat makan dan dia tamu tu ingatkan dia makan, dia makan dalam gelap, di padang ke lampu <coughs> untuk bagi tamu dia makan kenyang. Mungkin Maka, Nabi kata, Imam al-Bukhari datang lalu qad ajaballahu anzul jalla ya rasa takjub Allah anzul jalla okey so, tapi lafaz yang ni yang ni lafaz tu'if okey namun namun kita ada lafaz yang sahih tentang uh, tentang rasa takjubnya Allah Taala dia kata wa ajma' as-salafu nadla bersepakat salaf ala thubutil ajbi uh, kata sabitnya uh, sifat ajab rasa takjub lillahi bagi Allah fa yajibu ithbatuhu lahu maka wajib kita Mengisbatkannya bagi Allah Ta'ala. Tetapkan dia ada bagi Allah Ta'ala. Minwai ditahrifin tanpa kita penyelewengan. Tanpa sebarang penyelewengan. Walah taktil tanpa pengabayan. Itu maksud. Walah taktil tanpa kita membagainakan cara dia. Walah tanpa kita contohkan. Wahua aj bun haqiqiun yaliku billah. Dan dia adalah rasa takjub dengan hakiki. Uh, yang layak bagi Allah uh, Azza wa Jalla. Okay. Namun ufasarahu uh, ahlul taktil. Namun uh, uh, ahli pengabayan sifat-sifat Allah mereka apa menafsirkannya bil mujazati bil mujazah dengan uh, rasa apa dengan pembalasan mana membalas Allah Taala membalas Allah Taala macam ayat apa hadis kata rasa takjub Allah Taala dia kata balas pembalasan Allah wala alaihim bima sabaqa fil qa'in turabiyati kita jawab balik kepada mereka uh, dengan apa yang apa apa yang telah lalu dalam kaedah keempat Maksudnya, ini bukan zahir daripada nas dan tidak ada panduan atau pengertian ini direkod, dinikilkan daripada salah fasa leh. Okay, dan demikian okay, itu untuk kita paham. Walajmuh nauni rasa takjub ni ada dua dua bentuk. Eh dahuma ayakuna sajiran an an khafail asbabi. kata uh, salah satu di antara dua dua bentuk uh, ajam ni rasa takjub ni. Uh, salah satu di antara keduanya adalah ia muncul atau timbul daripada tersembunyi uh, daripada uh, tersembunyi nya sebab Alal muta'ajibu, alal muta'ajibi muta ke kata orang yang rasa takjub. Mana dia tak sangka benda itu jadi. Okay. Fahindah isyum maka dia terkejut. Lahu kepada perkara itu berkenaan. Wais ta'zimuhu dan dirasa besar benda tersebut. Wais ta'ajabuhu, wais ta'ajabuminuh dan dirasa takjub terhadapnya. Wais ta'ajabuminuh dan dirasa takjub terhadapnya. Wais ta'ajabuminuh namun jenis ini. Mana kerana kita tahu benda itu tiba-tiba jadi, kita terkejut. Ini mustahil. Allah ke atas Allah Taala. Kenapa? Li anna Allah la yakhfa Ta alayhi shay'un. Ke Allah Taala tak sisi sembunyi ke atasnya sesuatu benda pun. Allah tak ada bagi tahu pada kita, la yakhfa Allah shay'. Jadi tak boleh kita mana mungkin Allah Taala terkejut. Okay Namun kita asal ni bentuk yang kedua adalah ay yakuna sabab khuruj al shay'i an nazairihi atau amma yanbaghi an yakuna alayhi. Ya dikatakan bahu apa bahu sebab. Sebab apa sebabnya. Uh, Sabah uh, buhu Sebab dia Sebab ta'jub tu adalah Keluar satu benda Daripada yang seumpamanya Macam-macam uh, contoh macam kita dah tanam pokok bunga Keluar bunga memang kita tahu Kan keluar bunga Bunga akan keluar Kan? Bila tanam pokok pelam Pokok pelam memang keluar pelam-pelam lah Keluar buah apa lagi Tapi eh, dia keluar tu kan Kita rasa Ah, kan. Dengan rasa, rasa, rasa seronok. Kan. Dia sumpamanya. Atau apa daripada apa yang seharusnya. Terjadi padanya. Serta pengetahuan. Uh, orang yang berasa. Apa, si, uh, si, uh, orang yang. Daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada pengetahuan. Orang yang. Atau si uh, yang berasa takjub tu. Uh, dia, dia, dia, dia. Dia. Dia. tahu Dia. Dia dia seronok dengan apa yang muncul. Wahagah wasabi tu lillahi ta'ala. Dan ini sabit bagi Allah ta'ala. Macam. Sebab tadi kita nak pokok jambu Keluar buah jambu Kita rasa seronok bila tengok buah tu keluar kita Rasa seronok Tapi benda tu bukan terkejut uh, kerana uh, tersembunyi sebab Memang dia naturally dia akan jadi macam tu Jadi bila macam tu je ya, tak bila Hambanya buat kebajikan dan kebaikan sedemikian Allah tak tahu benda tu akan berlaku Dan bila keluar kat sini Keluar kat sini Allah Ta'ala rasa takjub Dengan uh, perkara berkenaan Bahkan Allah SWT berbangga depan para malaikat dengan orang-orang beriman yang sedemikian. Yang, yang takutkan Allah tanpa melihat Allah Taala. Ini yang yang sebenarnya uh, realiti yang apa yang yang kita nak cuba faham kat sini. Betul. Okay. Pasal so kita ke, keupayaan kita mengatasi para malaikat tanpa lihat kita boleh takut Allah Taala. Tanpa lihat syurga neraka tapi kita boleh uh, kita panggil apa uh, mempunyai apa ketakutan yang asli dan jiwa kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan keinginan ya asli terhadap janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala dan ketakutan yang asli terhadap amaran-amaran Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tak nampak tapi kita boleh dapat perasaan yang benar Okay, baik seterusnya waqaulu dan sabda baginda Assalam ya dahakullahu ila rajulaini ketawa Allah Taala terhadap dua orang laki lelaki qatal ahaduhumal akhar membunuh salah seorang mereka dan seorang lagi fuma idkhulani al jannata kemudian duduk mereka masuk syurga Okay, syarah penjelasan. Imam Sulaimin kata asifatul asaniatu asharata. Sifat yang ke-12. Ah al-dhahku, Al Al ketawa. Ad-dhahku min sifatillahi sabitati Ad-dhahku min sifat min sifatillah sabitati lahu. Ah ketawa ni adalah di antara sifat Allah, sifat-sifat Allah yang sabit baginya bi sunnati wa ijma'i salafi dengan sunnah dan ijma' salaf. Qala an-nabiy sallallahu, sallallahu alaihi wasallam, dal fatul nabiy sallallahu Yadha kullu ilaa rajulaini ketawa akan ketahu Allah Taala terhadap dua orang lelaki yaqtulu ahaduhum al-akhar wa yadkhulani al-jannata uh, uh, membunuh salah seorang di antara mereka dua si, seorang lagi lalu kedua mereka akan masuk syurga uh, kedua mereka akan masuk dalam syurga mana A bunuh B tapi kedua-dua dalam syurga wa tamamul dan uh, kes, uh, sempurna eh, ke, apa uh, apa uh, sambungan hadis tersebut adalah Nabi terangkan yuqatilu hadza fi sabilillah. Dia ni bunuh sesi seorang si, si ni di jalan Allah Taala. Kemudian apa fayuqtal fa yuqtalu. Yang lalu apa lalu lalu apa, la, apa dia perang yuqatilu hadza fi sabilillah yang seorang ni berperang di lah ya Allah Taala. Lalu fayuqtalu dia dibunuh oleh seorang lagi. Sumaitu billah ya tubillah wal qatilina ta'kunni kan taubat ke atas si pembunuh. Kemudian faistashhid fa yustashhadu dari dia mati syahid. Ha jadi dua-dua sekali orang A eh, bunuh yang ni masih syahid dan dia ni pula bertaubat masuk masuk Islam bertaubat masuk perang mati berkenan bunuh mati syahid jujur dia jumpa dalam syurga. Ha, itu yang dikatakan itu maksud Nabi sallam tentang perkara berkenaan. So <coughs> wa ajma jadi ajma as dan telah bersepakat salafus soleh ala isbat aldhahki lillah ke atas mengisbatkan menetapkan ketawa itu bagi Allah bagi Allah fa wajib isbathuhu lahu maka wajib kita isbatkan ia untuk Allah min ghayr tanpa kita menylewengkan maksud dia wala ta'thif tanpa kita mengabaikan pengertian dia wala takyif tanpa kita membagaimanakan caranya wala tamsil tanpa kita mencontohkannya dengan makhluknya bahu dhakun hakikiyun ya billahi ta'ala nili adalah sifat ketawa yang hakiki yang layak bagi Allah Ta'ala وَفَصَرَهُ أَحْلُ تَعْتِلِ Namun, uh, telah menafsirkannya Ahli pengabayan Ahli pengabayan sifat Allah Ta'ala بِسَّوَبْ dengan, okay? dengan pahala وَنَرُدُوا عَلَيْهِمْ بِمَسَّوَقَ فِي الْقَعْتِلِ رَبِيْ عَتِلِ Namun, kita tolak kepada mereka Kita jawab balik kepada mereka Dengan apa telah lalu dan kaedah yang keempat uh, Itu, uh, itu apa, tidak ada Itu bukan bertentangan dengan zahir Nas dan tidak difahami seberikian oleh salafus salih Baik Yang keempat Fahadah wa ma'ashbaha Maka ini dia kata Maka ini Yang kita dah, dah bincangkan sifat-sifat uh, Allah Ta tadi Okay uh, Dan yang seumpamanya dia kata Fahadah wa ma'ashbaha Maka ini dan apa yang seumpama Yang serupa Mimma sahah sanaduh Daripada apa yang sahih sanadnya wa uddi wa ruwatuhu dan ditakdilkan মানে di di niatkan kan uh, udul dikatakan saksama semua dia punya rawainya perawi nut minhu wala narudduhu kita akan beriman dengannya dan kita akan menolaknya wala najhaduhu dan katakan mengentangnya wala ta'awwaluhu bi ta'wilin yu khalifu zahirahu kita akan, akan mentakwilkannya dengan takwilan yang menyanggahi zahirnya wala nushbihu bi makhlukin namun kita tidak juga menyerupakan dia dengan sifat makhluk walabisi matil muhdisin tidak juga dengan tanda-tanda ciri-ciri golongan ada-adakan ada-adakan akan bidah maksud dekat orang tu nut min maksud dia bal nut min bilazhi wa natruku ta'rudu li ma'nahu akira atahu akira atahu kita tahu tafsirahu kita beriman dengan lafaznya dan kita biar, kita tinggalkan penentangan terhadap pengertiannya pembacaannya atau tafsirannya kita tak, tak sentuh langsung dekat situ pasal kita tahu ia, ia takkan silap untuk di sampai kepada kita dengan lafaz berkenaan wa subhanahu wa ta'ala la syabiha lahu nazir nak kita tahu bahawa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang serupa dengannya tidak juga ada setara serupa tak ada setara pun tak ada Laisa kamis okay. lihi syai' wa huwa s-sami'un al-basir Tiada seumpamanya suatu benda pun Dan dia amat-amat mendengar lagi, amat-amat melihat Wa kul ma takhayyalu fi zihni Au khatara bil bali Setiap apa yang Takhayyalu fi zihni Au khatara bil bali Setiap apa yang dikhayalkan dalam pemikiran Atau terlintas pada hati Fa inna Allah taala bi khilafih maka taala dengan yang bercanggahan dengannya dia tak boleh ada kesamaan. Okay, kita faham kalimah tapi tak tahu cara. Kalimah faham cara tidak kita ketahui. Okey. Creator dia kata a a Aki-aki kita apa 13. Wa min antara itu juga maksud sifat, sifat yang sedemikian adalah selain itu adalah aa uh, kauluhu ta'ala wa ta ta'ala dan surah taha kelima ar-rahmanu ala, ar ala ar tawak tuhan yang maha punya yang di atas arasy dia bersemayam okey dia bersemayam memang tak perlu tukar istawa istawa saja memang kita faham kalimah uh, apa tersebut bermaksud dengan bersemayam tak perlu kita tukarkan dia kononnya untuk menjaga jangan sampai kita menyamakan Allah dengan makhluk ini berlaku lah banyak orang uh, menterjemahkan Quran dia tukar daripada kalimah asal yang istawa istawa dengan maksud bersemayam istawa kepada maksud istawa <coughs> tidak diketahui maksud dia dia bagi tauhid makna sekali sebab kita tauhid hanya apa tak -ta -ta -ta tauhid hanya cara kita serah kepada Allah Taala tentang cara tak, tak tak ada ruang untuk kita mengetahui cara bagi Allah Taala tapi kita tahu maksud apa yang dikatakan kepada kita marah ke sayang ke itu sebab tu kalau kita tahu Uh, maksud dia dan kita mula bertindak dengan uh, apa ketentuan maksud tersebut Okay, baik Okay, uh, dikatakan syarah uh, sifat, tu asyara, uh, sifat tu asali satu asyarata Sifat tu asali satu asyarata Sifat yang ke-13 okay. Al-istiwa wa'alal arshi Bersemayam di atas arash Istiwa Allahi alal arshi Bersemayam Allah di atas arash min sifatatihi thabitati lahu di antara sifatnya yang sabit baginya bil kitabi was sunnati wa ijma'i salafi min kitab sunah dan ijma' salaf qala ta'ala ma Allah ta'ala surah ta ayat Ar 5 ar-rahmanu al-arsyistawa tuhan maha punya atas arasy dia bersemayam wa dhikru istiwa'uhu 'ala arsyhi fi fi sab'ati mawadi'il qur'an dan sebutan bersemayamnya dia di atas arasnya dalam tujuh tempat daripada al-quran yang tujuh tempat daripada al-quran Nabi, sahabat, sahabat Nabi Assalam, khalka, kata arshihi, sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang inna Allah lama qabal khalqa kataba indahu fauqar shih. Inna rahmati sabqat wadabi. Rauhan Bukhari. Jadi saudara Nabi yang Sallam itu ada dalam, dalam Quran tujuh, ada disebut sebanyak tujuh tempat, okay. Ha, tapi kalau ada kata Dekat dalam hadis, ini ah, antara kita baca sahabat Nabi yang Sallam sungguh Allah lama qabal khalqa Apabila kita memutuskan akan penciptaan, kataba indahu fauqar shih. Ditulis di sisinya di atas arasnya inna rahmati sabaqat ghadabī sungai nya ke, ke, ke, ke, ke, ke sifat sayangku sifat penyayangku mendahului sifat murkaku inna rahmatī sabaqat ghadabī sungai nya rahmatku sifat rahmatku mendahului sifat marahku Okay... waqala nabi sabbi an-nabi sallallahu alaihi ada hadis yang lain Fi rahu abu dauda fi sunanihi dalam apa dikatakan oleh abu daud dalam sunan beliau dia kata Nur well, hadis ni contoh af eh. Hadith ini contohnya. Uh, inna ba'da eh, inna bu'da ma ba' inna bu'da ma bainas samai ilas sama. Sungai so, jarak di antara langit dengan langit. Antara langit dengan langit. Ima wahidatun. Ima wahidatan aw ithaini wahidatun aw ithnataani aw sanatan. Okey. Sebenarnya, jarak di antara jarak di antara satu langit kepada langit sama ada uh, 71 atau 72 atau 73 tahun. Okey. Kemudian eh uh, itu panjang. ila anqala sehingga baginda bersabda fil arsy baina asfalahu baina as faluhu dan pada arash, di antara bawah arash itu dengan atasnya mithla mabayna sama'i ila sama' sama, sama seperti jarak antara langit dengan langit <tumma> alallahi, thumma Allah allahi thumma ta'ala fawqa zalika wa ta'ala di atas itu g akharaju a ايضا incline pada Abu Daud akharaju ايضا at-Tirmidhi keluar kan hadis ni juga Tirmidhi wa bermajah Ibn Majah wa fihi illatun ajaba anha ibnu Qayyim dan padanya ada kecacatan hadis ada kecacatan Lagi jawab mengenai ini Ibn Qayyim rahimahullah Fitah di bersulunan Abi Daud dalam uh, penyemakan terhadap sunan Abu Daud. Okay. Asafah, usul surat, Isna Nusit Tis'in, Salas Al-Tis'in, jilid 7. Okay. Dia ada kat bawah tu. Lepas dia diterangkan tentang perkara ni, yang paling lebar hadis ni, uh, kemudian punca dia dikatakan sebagai tidak kuat. Uh, kemudian uh, dia terangkan, Hujung sekali ya. ya. Kholasa tu Kholasa hadis ni adalah Do'if Wa anna adillat al-fauqiyyata Adillat al-fauqiyyati Namun Dali atasnya Allah Ta'ala Dan bersemayam Ditetapkan Mukarraratun Ditetapkan Diperakukan Dali adillatin ukhrat Dengan dalil yang lain Kathiratun Yang uh, uh, Kathiratun yang banyak Fil kitab al-sunati Sahih hati Al-sunati sahih hati Wallahualam Dan kitab Naga sunnah yang sahih Memang ada dijawab oleh tapi dalam sama mahu ada dalil lain tak perlu pada ini. Maka kita wajib masalah fu al isbat istiwa dan telah bersepakat uh, salaf ke atas mengisbatkan uh, istiwa mana sifat bersemayam bersmayamnya Allah ala al-shidhata arashnya. Wajib isbat tuhmin wajib tahdifi. Maka wajib kita mengisbatkannya dengan tanpa penyelewengan, walat taki dengan tanpa pengabayan, walat taki dengan tanpa kita bagaimanakah? Walau tamfina tapi kita mencontohkan. Sebab Allah tak ada contoh untuk dibandingkan. wahwal istiwa ul Yang dia adalah sifat bersemayam yang hakiki Maknahu ulul isyikrar. Yang maknanya dia adalah mengatasi dan juga tetap. Ala <tos> wajhin di atas bentuk. Yali ku billahi ta'ala yang layak bagi dengan Allah Ta'ala. Tak ada bandingan dengan raja-raja di atas singgah sana masing-masing. Tapi kita wa'ala ta'ala. Terang kita, kita faham maksud tapi kita tak tahu cara. Dia kata waqal fasarahu. Waqal dan telah menafsirkannya, ahli taktil golongan perabayan sifat-sifat Allah Ta'ala, semua ya, Muqtazilahnya, Jahmiahnya dan kumpulan-kumpulan semua sekali. Aa, yang yang mengabaikan sifat-sifat Allah Ta'ala, pasal kemustahilan ikut akal mereka, mereka dan ditafsirkan oleh Ahli taktil bil istilah dengan penguasaan. Wa naruddu alaihim kita jawab balik kepada mereka bimasa baqa fil qintirabiati dengan apa yang sabit dalam kaedah yang keempat yakni zahir lafaz nas yang datang bukan itu bukan maksud dengan istilah kedua tak difahami sedemikian oleh salafus salaf eh okey wa nazi wajhan rabian nak tambah bentuk yang keempat untuk jawapan kepada mereka annahu la yurafu fil lugatil arabiyati bihadzal makna wajhan uh, khamisan uh, bihadzal makna ada yang kata itu bentuk keempat, kita kata bahawa tak diketahui dalam bahasa Arab dengan pengertian ini. Tak ada pengertian ini dalam bahasa Arab. Wawajahan khawal misal dan bentuk kelima jawapan kita adalah anna yulzamu zamu alaihi la wazimul Maka dimestikan ke atasnya kemestian-kemestian yang batil. Mislu, sebagai contoh, annal arsya lam yakun milkan lillah. Sebagai contoh, arsya bukan. Asalnya milik Allah. Dikwasai Allah Ta'ala lepas tu. Tumastawla alaihi ba'adu. Yang dimenguasai ke atasnya sesudah itu. Ha, ini satu pengertian yang tak boleh kena, tak ada patut. Bila kalimah menguasai ini benda tak kita kuasa, kita kuasai. Kalau benda memang kita punya milik, tak kita kata dikuasai oleh kita. Bermilik kita. Nak menguasai benda. Penguasaan tu berlaku dengan tidak punya, jadi punya. Sebab orang tersebut diletakkan pengertian berkenaan uh, dengan maksud is, ista'wanya je istawullah ni seolah macam arash ni bukan milik Allah kemudian dikuasai Allah Ta'ala kemudian ok wal arshu lukatan dan arash lagi bahasa pula asarirul khasu bil maliki dia adalah katil atau tempat-tempat singgah sana yang khas bagi raja wafi syari'i dan syarak pula al arshu al azimul ladhi istawa alihir rahman dia adalah arash yang agung yang bersemayam di atasnya, Tuhan Yang Maha Penyayang. Jalla jalaluhu. Amat agung keagungannya. Wahuwa a'lal makhlukat. Wa akbaruha. Dan arash ni adalah makhluk paling tinggi. Paling tinggi dan paling besar. Paling teratas dan paling besar. Okey. Wa safahu Allah bi anahu avimun. Allah Ta'ala sifatkan arash tu avim. Wa anahu karim. Dan arash ni karim. Wa anahu majid. Dengan sifat agung. Uh, mulia dan juga terpuji okay? Terpuji Itu tiga sifat yang Allah tak berikan Tersanjung yang orang berikan untuk arash itu sendiri okay? Tiga sifat okay, Dia kata di sini lagi sama ya Wal-kursi wa-ghairul-arshi Dan kursi pula Yang kalau kita sering baca ayat itu kursi Kursi, tu, kursi dia bukan arash wal r Dia ada arashahu wa-mastawa alaihi Allah ta'ala dan arasy ni adalah, uh, adalah apa yang bermayang di atasnya arasy uh, di atasnya Allah taala wal kursiyyu dan kursi pula mawdi'u qudamihi ada tempat letak dua kakinya liqauli dua, dua kadamnya liqauli ibn abbas bin radallahu kerana kata-kata ibn abbas radallahu al kursi mawdi'u qudamin wal arshu la yuqaddiruhu ah kursi itu adalah tempat letak dua kaki dan dan arasy itu tak dapat menilainya sesiapa pun akan nilainya besar dia. Okey, Raul hakimu fi rakhihi uh, uh, dan hadis hadisnya oleh uh, hakim kita mesti beliau. Walaupun sahih dan ala syarat syeikhain, walam yukri jahu dia adalah sahih di atas syarat Bukhari muslim. Namun dia apa pemeriksa dia tak mengeluarkannya. Okey, sehingga so, kita masih dekat sini mau kuf pada ibn Abbas adalah sahih eh? ada duaik bawah tu memang tabari tafsir beliau atau berani semua sekali sebutkan berkenaan dengan uh, hadisul adalah uh, ni apa adalah adalah apa riwayat itu adalah uh, kepada uh, kepada sahih mauquf kepada bin Abbas sahih dia mauquf kepada bin Abbas okey baik keriga okay, jenis sambung ya wa qawluhu bi ma ta'al so arash habis uh, bismillahirrahmanirrahim okay. wa qawluhu dan fi al-qata' al-basu uh, dalam tentang sifat dia antaranya adalah Aamin tum man sama' adakah kalian rasa aman terhadap yang berada di langit Al-Mulk ayat ke 16 Okey dia kata nabi dan kaulun nabi usul nabi sallallahu alaihi wasallam rabbanallahul ladhi fis sama tuhan kami Allah yang di langit Maha suci akan namamu. Maha suci akan namamu. Wa qala li jari Dan Nabi kata pada uh, hamba perempuan yang diadukan kepada baginda tentang. Oleh tuan dia. kerana tuan dia lempang dia. Kerana satu benda kesilapan dia buat. Lalu Nabi tanya dia soalan. di mana Allah. Qala sifis sama. Dia kata di langit. Qala uh, Nabi kata pada tuan dia. Mu'ahib bin Hakam as-sulami. Nabi kata. A'tikha fa'innaha mu'minah. Bebaskanlah dia. kerana dia seorang yang beriman. Ruahu <tutup> Malik bin Anas wa Muslimun wa ghairuhuma minal a'immati. Kedikan hadis ni. Hadis-hadis ni. Oleh Malik bin Anas. Muslim. Dan selain mereka berdua. Daripada para imam. Selain tu. Waqalan Nabi. Berkata Nabi Muhammad SAW. Eh, uh, li Hussein. Kepada seorang sahabat. Al-Hussein. Eh, Kam ilahan ta'budu. Uh, ta'budu. Berapa banyak Tuhan kau sembah. Kala sabangatan ada tujuh. Sita tunfil ardi wahai dan fith sama enam di bumi satu di langit. Kala man lirok batika warahbika warahbatika siapa kahiyang untuk kegerun, ke, ke, ke keinginan kau dan kegerunan kau? mana kalau kau gerun harap dan takut tu kepada yang mana satu? Kala la di sama kata Husain kepada yang di langit. Qala <kau> fatru kissata wa budil ladzi fis sama' kalau macam tu tinggal kau lihat enam sembahlah yang satu yang di langit wa ana u'allimuka u'allimuka da da da dua tain ya okay? dan aku akan ajarkan kau dua doa okey maka fa aslama di maksud Islam wa <kau> 'allamahun nabiy har salam ay yaqula ajar ke untuk mengatakan Allahumma alhimni rusydi wa qini sharra nafsi Ya Allah ilhamkanlah aku petunjukku dan lindungilah aku keburukan jiwaku, keburukan diriku. Ya Allah, ilhamkanlah aku uh, panduanku dan perlindungilah aku keburukan atau kejahatan diriku. Ha, so maksudnya maksud dia, dia dia dia ada satu kat langit lebih sibuk nak sembah kat bumi juga buat apa kan? Kerana yang di langit tak lebih macam cukup dan padan. Ni cuma nak kata Allah di langit eh di atas. Wa fi min alamatin nabi sallallahu alaihi wasallam ashabihi wa daripada apa yang nukilkan mungkin okay, di antara yang eh, min alamatin nabi di antara dan pada apa yang nukilkan daripada tanda-tanda nabi sallallahu alaihi wasallam wa dan sahabat-sahabat baginda tanda nabi akhir zaman dan sahabat baginda fil kutubil mutaqaddimati dan kitab-kitab terdahulu Taurat Injil okay, dan kitab-kitab lain Anakum yasujuruna bil ardi, wajizumuna, wajizamun, wajizumuna, an na ilahu ilahaum fi sama. Mereka sujud di bumi, namun mereka mendakwa Tuhan mereka di langit. Maksudnya mereka, mereka, mereka, mereka sujud di bumi, tapi mereka kata Tuhan mereka di langit. Ini antara sifat yang disebut tentang uh, nabi dan juga para sahabat baginda dan kita terdahulu. Antara sifat yang datang, orang sujud di bumi, tapi Allah Tuhan mereka di langit. Yang ke-18, dia kata warawal, ab, warawal Abu Dawud. Ah, dia kata-kata Abu Dawud. Uh, Fisunanihi. Dan sunan beliau. Anan Nabiya Wasallam Abu Nabiya Wasallam Kuala baginda bersabda. Inna bainas samai ila samain. Inna bainas samain ila samain. Masih rata kada wa kada. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Di antara. Uh, apa yang di antara langit kepada langit. Adalah perjalanan sekian-sekian banyak. Ni hadis tadi. Hadis yang tadi. Okay. Okay. Uh, 71 atau 72 atau 73 tahun. Kemudian wadhakar al khabara ila qauli dan disebutlah Ibnu Abu Daud meriwayatkan hadis ni sampailah kepada sabda baginda sallallahu alaihi wasallam wa faqa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di atas langit-langit langit tu ada arasy dan Allah subhanahu di atas di atas itu. Dan kalau kita perlihat dalam hadis Isra' dan Mi'raj yang datang daripada sebilangan para sahabat semua mengetahui tentang langit Atas langit bahu arash Yang kita di, katakan tadi Allah Ta'ala di atas Bukan di mana-mana okay? Baik Kisah 19 Fahada wa ma'ashbahahu Maka ini dan apa menyerupainya Mimma as salafu rahimahumullahu ala naqlihi Wa qabulihi Daripada apa yang telah bersepakat salaf, Golongan salaf Semua rahmati mereka Untuk menukilkannya Dan juga menerimanya Walai minat ta'aradu ni raddihi dan mereka tidak menyentuh untuk menentangnya. Walai ta'wili dan tak juga kepada menta'wilkannya. Watashbih atau menyerupakannya dan juga tidak mencontohkannya. Tak ada. Mereka terima macam tu mana datang. Uh, macam tu lah mereka terima. Okay. So sifat yang ke. Uh, apa Asifat syarah. Okay. Ini daripada atas tadi. semua daripada kata-kata uh, al-maghdasi. Yang bawah ni pula syarah daripada uh, Syamil Saimin Sarah. Asifatur Rabi'atu Asyratah. Sifat yang ke-14. Al-ulu, kedudukan berada di atas. Okay, di atas. Al-ulu bin sifatillahi berada di atas adalah di antara sifat-sifat Allah as-thabitati lahu, yang sabit baginya. Bil kitabi was sunnati wa ijma' as-salafi dengan kitab, sunnah dan ijma' salaf. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala dalam surah baqarah ayat 255, "Wa Huwal 'Aliyyul 'Azim", Dia Maha Tinggi, lagi Maha Agung tinggi bukan hanya istakat masalah nilai atau kedudukan uh, apa apa apa apa, apa, apa, apa uh, martabat tapi juga tinggi dari segi kedudukan. Wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam ia aku di solat sujud. Okey dan Nabi SAW sallam mengatakan dan solat baginda ketika sujud subhan rabbiyal a'la maksudnya tuhanku yang tertinggi. Maha tuhanku yang tertinggi yang teratas. Raw Muslimun min hadis dhaifat, dhaifat, jika kan hadis ni oleh Muslim daripada hadis Uzaifah. Engkau faham dia mana? Wa eh. ijma' as-salafu Maka telah bersepakat eh telah telah bersepakat la ber ijmak eh salaf ke atas sabitnya ke, ke, ke, ke ketinggian kedudukan tinggi bagi Allah Taala. Maka wajib fa yajib lahu. Maka wajib penetapannya bagi Allah a min tanpa kita menyedlewengkan maksud Walau tak ta'til tanpa kita mengabaikan pengertian Walau wala ta'kid apa kita membayangkan cara Walau tak tanfiz tanpa kita mencontohkan dengan uh, makhluknya wahwal ali wa ulun haqiqiyun yaqdubillahi dan dia adalah kedudukan tinggi yang hakiki yang layak dengan Allah taala wa anqasimu ila qismain dan ke kedudukan apa ke tinggi ni terbahagi kepada dua bahagian alif amza <coughs> uluwus sifatin ketinggian sifat ketinggian sifat bermakna dengan pengertian an annasifatu ta'ala ulia ulia ليس فيها نقص bau sifat-sifat Allah sifat-sifat dia ta'ala adalah yang teratas dia ya, tiada padanya sebarang kekurangan biwajihi min dengan apa-apa bentuk kekurangan sekalipun dengan mana-mana bentuk eh wadali wadaliluhu masab dan dalilnya apa telah lalulah Okay, semua sekali. Kemudian, nebak kedua, uh, ketinggian Allah Ta'ala ni adalah, ulu zatin, ketinggian zat, bimakna anna zatahu ta'ala fauqa jami'i makhlukatihi, bauzat dia Ta'ala ni, di atas semua makhluk-makhluknya. wa daliluhu ma'ama sabaka, dan dalil adalah bersama apa yang telah lalu, uh, tambahan lagi, kau luhu Ta'ala, suratul murk, ayat 16, amintum manfis, sama adakah kalian rasa aman, dia yang berada di langit akan buat kamu gini gini gini gini okey waqaulun Nabi di sahabatul nabiy assalam rabbanall rabbunallahu allazi fis sama taqaddasismuk tuhan kami rabbanullah tuhan kami ya allah tuhan kami allah yang di langit yang maha ma ma suci namamu hadis eh al hadis rawahu abu Dawud hadikan diri kata abu Dawud wa fihi ziyad bin bin muhammad qala bukhari munkarul hadis Okay. Dalam dalam hadis uh, yang yang uh, okay. uh, disebut oleh uh, Abu Dawud ni uh, dan tu ada perawi nama Ziyadah bin Muhammad Ibu Bukhari kata dia mungkar hadis Tapi dia liti balik pada asal hadis rahmat rohaz Kan uh, sebutan Nabi SAW yang lain Ada lagilah lafaz lain yang menunjukkan kepada Allah Ta'ala di atas Bukannya di mana-mana Macam sering dia, dibuat oleh golongan ahli kalam Atas alasan Allah Ta'ala tak boleh lingkungan masa dan tempat Ha, kita kata kita faham kalimah tak tahu cara. Kita akan kata sama sekali Allah Taala serupa macam ni ah ha, tak boleh ha, tak ada uh, upama, perumpamaan untuk dibandingkan dengan Allah Taala uh, maka tak boleh kita tapi kata masa sama kita tak boleh pula menafikan apa tak sebut tentang diri dia. Dia kata di atas dia di atas lah yang oh, kita tolak apa. -apa? Okey baik. Ha, jadi memang sebutlah hadis tu uh, apa apa hadis tu uh, cuma macam kita sebut tadi Macam pertama tadi awal dia ada hadis lain yang lebih kuat yang sahih yang yang memberikan pengertian yang sama. Okey, waqaulhu yang sebab dia bagi nak ni hadis sahih eh. Liljadiyahti pada hamba wanita, eh, hamba uh, wanita. Uh, Nabi kata dia ayna Allah, Allah? di mana? Qala fis-samaa', dia kata di langit. Qala a'tih hafa innaha mu'minah. Nabi kata pada tuan dia, bebaskanlah dia kerana dia seorang yang beriman. Okey. Rawah muslimun fi kisati Mu'awiyah bin Hakam. Ia kan oleh imam muslim dalam kisah Mu'awiyah bin Hakam as-sulami. Wa qawluhussalam s.a.w. Sa'ab dia bagi nak s.a.w. Li bin Ubaid al-Khuzai. Ni sa'ab dia bagi nak s.a.w. Kepada Hussain bin Ubaid al-Khuzai, walidu walidi Imran bin Hussain. Bapa kepada Imran bin Hussain. Ya. Nabi kata, utruqis as-sittata Wa'budillahi fi'stama' Tinggalkanlah yang enam Bukan sunnah eh Sitah Tinggalkanlah yang enam Dan sembahlah yang di langit dan Dia kata berapa Tuhan kau ada Nabi kata berapa Hussain Dia kata ada, ada tujuh Kan Satu di uh, Enam di bumi Satu di langit Maka Nabi kata Tinggalkanlah yang di bumi Sembah yang di langit Hada walafzillahi zakarahu mu'allifu Ini lafaz yang sebut oleh mu'allif Oleh Imam Al-Maqdasi wa dzakaruhu fil isabati dan uh, disebut uh, iya dalam kitab Isaba min riwayat ibnu khuzaimata daripada ibnu khuzaimah fi kisahati islamihi bilafzi ghairu hada dalam kisah keislaman husain ini dengan lafaz selain ini wa nabi li husain di dalam ni ada perakuan nabi kepada husain hina qala fil ardi wa wahidun wa sama 6 di bumi dan satu di langit ini Nabi yakkan tentang uh, yang di langit tadi. Yang di bumi Nabi suruh tinggalkan. Maka maka waajma salafutlah berspakat salaf ala thubuti ului zat. Kata sabitnya ketinggian zat Lillahi bagi Allah. Wa kaunuhu fis sama' dan keadaan Allah Taala berada di langit. Fayajibu isbatuhu lahu. Maka wajib kita menetapkannya kepada untuk Allah Taala. Min ghairi tahrifin dan begitu menyiliwengkan maksud. Walah ta'til ta tanpa kita Mengabaikan pengertian Walah ta'kifin tanpa kita Membagaimanakan cara Walah ta'kil tanpa kita Memberikan contoh Dengan seumpama dengan makhluk nah, Tak ada eh, Allah SWT Mesti disyek Wakat ankarat ahlul ta'til Setelah mengingkari ahli Pengabaian sifat-sifat Allah Ta'ala Kaunullah bizatihi sama Keadaan Allah Dengan zatnya di langit Mufassaru maknaha annas fisamai mulkuhu Dan mereka menafsirkan Ia pengertian tentang di langit tu adalah bahawa di langitlah kerajaannya wasultanuhu dan penguasaannya wa nahwu dan selainnya ha wa naruddu alaihim dan kita jawab kepada mereka bima asabaqa fil qaw'idati rabi'ati dengan apa yang dalam kaedah keempat okey diwaji dan dengan bentuk dari daripada tiga jawapan kemudian jawapan keempat adalah wa biwajihin rabi'in dengan bentuk keempat mulkallahi. bahawa penguasaan Allah taala wasultanuhu dan, uh, dan kerajaannya uh, mana kerajaan Allah Taala dengan kekuasaannya fis sama'i fil ardi aidan langit dan bumi juga kalau kita kata dia di langit di bumi juga apa wajib wajib khamisin dan dengan bentuk yang kelima wah wadalatul alaihi annahu sifatun kamal itu adalah petunjuk akal terhadap pengertian ini kerana ia adalah sifat kesempurnaan mereka duduk kat bawah dia bukan majesty tapi duduk atas ha, dia besar semua kena mendongak melihat kepada dia okey untuk mandang kepada dia merayu kepada dia semua mesti kena mendongak Okay. wa wajhin yang bentuk yang keenam wahdatul fitrati dan dia adalah petunjuk fitrah alaih terhadapnya lianal khalqa mafturuna ala anallahi fisama kerana dia makhluk difitrahkan eh ke atas bau Allah taala di langit Maksudnya, dia buat macam mana pun mesti lah tunjuk ke atas tak denguk di situ ada di situ dia tunjuk ke atas untuk kata tentang di langit okey mamana kaunullahi fil dan pengertian uh, keadaan Allah di langit adalah al makna sahihu dan makna yang sahih adalah Ka, uh, li kaunindahi uh, fisama bagi keadaan Allah di langit an uh, anallahu taala ala sama'i bahawa otak, uh, atas uh, di atas langit ففي معنى علا علا kena dalam makna pengertian ala ni pada makna ala atas tu walaysa lizarfiyah ada bukan yang pada untuk zarf eh, bagi bagi apa uh, uh, zarf itu kedudukan liannasama la tuhitu billah kena langit ni bukan meliputi Allah taala bukan kita kata Allah di langit tu Allah atas daripada langit atas daripada langit kalau dia kata langit tadi tak boleh meliputi Allah taala au innahu fil ulu fas sama u bi makna alu walaisal murad sama is amabniyati maka dia kata bahawa dia ni apa bahawa dia Allah taala filu pada ketinggian uh, kedudukan di atas kerana langit sama' tu maksud langit tadi dengan maksud atas bukan maksud yang uh, dikenaki bukan lain dikenaki dengannya langit yang dibina Allah ya. taala jadikan tujuh lapis Allah taala di situ tak di atas lagi daripada itu itu yang disebut dalam hadis Isra dan Miraj, ketika Nabi mengatasi langit sampai ke tujuh atas atas daripada seluruh langit inilah di situlah uh, arasy Allah Subhanahu Wa Taala. So, Allah di, di atas bukan di mana-mana. Ah tanbihu, <coughs> tanbihun peringatan eh. <coughs> Dia kata, "Daqaral Muallif rahimahullah dalam menyebut uh, pengarang eh, Imam Al-Maghdasiri rahimahullah, uh, "anna hunna naqala anqila an ba'dil kutubil mutaqaddimati." Bahawa telah ditungkilkan daripada sebahagian kitab-kitab terdahulu. Anna min alamati Nabi Yesus S.A.W. Oleh antara tanda-tanda Nabi, Salam wa dan sahabat sahabat baginda. Anna hum nabil ardi wa yasumuna anna ilahum fissamak. Orang mereka sujud di bumi dan mereka mendakwa Tuhan bahawa Tuhan mereka berada di langit. Wa hadhanaklun ghairul sahih li'annahu la sanillahu dan ini adalah nukilan yang tidak benar kerana tiada sanad untuknya habautu 33 Okey tiga, -tiga. Okay. Uh, warad dhalika uh, wa rada dhalika bin athari akhrajahu ibn qudamah fil ulum Okey dia kata dan telah datang eh uh, tajuk tersebut dalam dalam dalam satu asar dikeluarkan oleh ibn qudamah dan kitab al ulum dengan sanatnya kepada Adi bin ah uh, uh, Umairah bin Farwah al-Ma'badi al al al al al al al al al-Ma'badi dan workisofil isabah dan apa dia kata dan dia maksud dia tapi ialah hadis dia apa riwayat dia datang tapi bukannya datang dengan dengan sanad yang jelas okey okey wali anil iman nabi au billahi wa sujud dilahu la yahtassani bi dan bahawa sebenarnya iman tentang atasnya Allah di atasnya Allah taala dan dan sujud kepadanya bukan khusus dua perkara khusus untuk umat ini saja amma ya la yahtasula yahu an yakuna 'alamatan dan apa yang tidak khusus itu untuk kita saja maka tak sam itu jadi tanda li anna ta'bira bi zaq ni bi zaq fi had al amra ya fi had al amri ليس المدحين kerana apa, gambaran eh, dengan dakwaan pada urusan perkara ini tidaklah menjadi pujian bi aks li aksara ma yati az za'mu fi ma yu shakku fihi kena apa yang datang dalam sangkaan ni padanya banyak yang diragu padanya mana tahu kita nak nak nak nak pas, pas, nak puji atau sanjung benda tu tersebut specialty umat ini tapi masalahnya kalau benda tu semua umat buat benda yang sama faham benda yang sama so kita tak boleh nak jadikan dia benda khas untuk kita dan bukan jadi pujianlah bukan jadi sanjungan untuk kita Okay, baik okey ke 20 suila imam malik uh, ai uh, suila imam malik uh, imam malik ibnu anas Ditanya Imam Malik bin Anas Rahimahullah Rahmati beliau Fakila Maka dikatakan Ya Aba Abdillah Wa Aba Abdillah Ar-Rahmanu ala arshistawa Tuhan maha punya Dia akan arasnya Bersemayam Tuhan kelima okay. Kaifastawa Macam ni dia bersemayam Faqala istiwa'u Wa irmajuhulin Istiwa tu Semayam tu Tidak Tak diketahui Tidak tak diketahui Mana diketahui Mana kau tahu aku tahu maksudnya Walkaifu Al-kaifu wa'iru makkulin. Namun, cara tak dapat masuk akal. Okay? Sebab apa? Allah SWT Ta tak ada contoh untuk dibandingkan. Wal-imanu bihi wajibun. Dan, iman dengannya adalah wajib. Kalau tak nak beritahu tentang dirinya, kita wajib beriman. Wasu'alu anhu bid'ah, bid'ah tu. Dan soalan mengenai ini bid'ah. bida'ah. So, amara bin rajuli fa'ukhrija. Lalu dia, kemudian Imam Malik, meng memerintahkan terhadap lelaki tersebut lalu dia diusir dikeluarkan daripada majlis berkenaan. Okey syarah penjelasan eh kerana ya. saya minta bombong. Jawabul ma jawabul Malik. Kata, Imam Malik bin Anas bin Malik. Dia kata jawapan Imam Malik bin Anas bin Malik walaysa abuhu Anas bin Malik as-sahabi. Malik bin Anas ni bukan bapa dia Anas bin Malik sahabat Nabi. Bal ghayruhu bukan bukan dia orang lain. Maka naduhu uh, Malikun, jadu malikin ni kibar tabiin. Datuk Imam Malik indahl di antara tabiin yang besar. Wa abu uh, wa abu jaddi min sahabati. Dan dan, dan apa, apa bapa datuk dia. Bapa kepada datuk dia. Alah di para sahabat. Mu'idah Malikun sanata salah 339 Hijriah bil Madinati. Dilahirkan Malik uh, pada tahun 93 Hijrah di Madinah. Wa matafiha Dan mati di Madinah uh, Sanata pada tahun Kisawasaba'in wa mi'ah 179 Wa fi asri tabi'in Wa fi asri tabi'i tabi'in Dan dia Imam Malik ni Dia berada pada zaman tabi tabi'in Orang jumpa Orang jumpa sahabat Dia bukan orang jumpa sahabat Orang jumpa orang jumpa sahabat Maka suila Malikun Fakir lah ya Abu telah Diklaim tanya Imam Malik, maka dikatakan wahabu Abdullah. Ar-Rahmanu al-Arshistawa, Tuhan yang penyayang di atas arah bersemayam. Kafas okay? uh, tawa Allah, macam mana bersemayam. Uh, Kafas macam macamnya kahdi bersemayam. Fakala rahim Allah, berkata Imam Malik rahim Allah. Aul istiwau, orang yang Istiwa tu tidak tak diketahui. Eh maklum, maklum makna diketahui makna wa huwa alu wa istikrar, atas dan juga tetap eh wa kaifa okay. ghair ma'kul wa kaifu wal cara tak dapat di kita da, uh, masuk akal ai istiwa cara beristiwa nya Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa mudrakatin tidak dicapai tidak diketahui okey bil akli dengan akal li anna allaha ta'ala kana allahu ta'ala azamu wa ajallu sangat lebih agung dan lebih lebih besar dan lebih agung lebih hebat lebih agung min an tudrikuhu min an tudri min an tudrika al daripada mencapai akal-akal Allah -akal, telah lebih agung lebih lebih lebih hebat lebih agung daripada uh, mencapai akal-akal kayfiyata -akal, sifati syaruh sifat-sifatnya wal iman bihi wajib wal iman bihi dan beriman dengannya ai abi istiwa beriman dengan istiwa tu wajibun wajib di wurudihi fil kitab wasunnati kan datang dia dan kitab sunnah wasualu anhu dan soalan mengenainya nya ai an kay anil kayf dengan cara uh, bid'atun dia adalah bid'ah di anna su'ala anhu lam takun fi ahli nabi wa sahabihi nabi sallallahu alaihi wasahabi soalan mengenainya tak pernah terjadi pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat baginda. Famma am ara bisaili kena bagi meliau <messizekan> memerintahkan terhadap orang menanya tu fa <messizekun> ukhrija minal masjid. Maksud dikeluarkan dia daripada masjid. Khawfan an yuftina nasa bimbang daripada dia akan memperdaya menduga orang ramai fi <messizekun> aqidatihim pada akidah mereka. Wa ta'ziran lahu dan sebagai denda atau hukuman untuk dia dimanihi min majalis almi dengan dihalang dia daripada majlis majlis ilmu. Ni memang dikeluarkan, uh, diusir, uh, sedemikian. Baik. Uh, Alhamdulillah. Uh, kita stop situ eh? sebab nanti kalau kita masuk yang depan ni kan kita dah masuk pada bahagian baru. Uh, ni panjang sikit bahagian ni akan tajuk kalam Allah Taala pula. Uh, dia kalam lepas nanti kita akan masuk kepada uh, apa? Al-Quran, uh, Al-Quran uh, kalamullah. Uh, so kita akan ada Uh, tajuk yang akan datang insyaAllah uh, berserta dengan penjelasan daripada Syed Musaimin Rahimahullah okay, Baik uh, Alhamdulillah kita dah uh, selesai situ Sekejap hmm, Benda ni macam-macam So, saya terpaksa ni kan nak, nak pastikan dapat untuk apa kita dapat dia uh, ya, dapat tengok sekali benda uh, dapat tengok sekali uh, kita punya ni apa nama uh, kelas kita Aa, kita kita boleh nak macam tu nak apa nak dapatkan apa kitab tu kita baca sekali. Ah so kita tengok jap ada soalan Kita ada soalan jap. Ah okay, takde Takde ada tak ada soalan. Ada. Okay, ada soalan? Ya okay, ada. Soalan? Okay, tak ada. Okay, tak ada. Aa, kita berhenti sini insya Ada soalan apa? kau berhenti apa stop share kan dia dia mati. Okey tak eh. Ya. Tak ada tak ada benda soalan. kita tutup namanya kita lah. Ah okay, kita ada. Okey. Tak ada, kita berhenti sini insya-Allah. Nanti kita sambung pada bulan yang akan datang. Wallahu alam. Wassallallahu ala, ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah Subhanakallahumma bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh